Я привітався. до вас заходив Еджі Акула, повідомила господарка, відштовхуючись однією ногою у розшитому бісером домашньому капці від землі. Крісло заходило ходуну. в ходуну. саду Ату запосміхалася. Видко бадьора бабуся у такий спосіб зміцнювала свій вестубулярний апарат. Може, посидити зі мною, хоч і ви. Вона вказала на стілець, що стояв поруч. Я спостерігав, як вона наливає каву в маленьку порцелянову філіжанку. Прошу, я вже звик пити каву на перстками, а в місті отул вона була особливо міцною. Я все хотіла запитати Майкле, ем, як вас ем, кликали на Батьківщині? Михайло. Михайло, задумливо повторила вона. Колись я знала. Одного вашого співвітчизника. Його звали Пітер. Петро? Так, так, так. Це було у 42-му. О, він пережив безліч пригод. воював у Іспанії, був у французькому ополі, а сюди втрапив у складі транспортних військ, союзників, які привезли нам харчі. Мені тоді заледве виповнилося 20. І я дивом усі церіла у божевільних бомбардуваннях. За півтора року великої блоги нас бомбували три тисячі разів. Уявляєте, ми, старші люди, жінки і діти, місяцями не виходили з фортечних підвалів. Там було вільго, темно. Ми стояли і сиділи, тісно притулившись одне до одного. І якщо в когось не витримувало серце, воносили труп запоріг. Я раніше зауважував, що усі старі стіни в фортецях посідковані вм'ятинами від куль і снарядів. Це, мабуть, найперше, що впало мені в очі у цій маленькій, благополучній і дуже акуратній країні. Повірити у те, що тут, у райському куточку світу, тривали запеклі бої, було нелегко. Коли облогу зняли, продовжувала місію Сотулу, я познайомилася з Вітером. Він виніс мене з підвалу. Я була зовсім знеможена і годував із ложечки, як дитину. В мене загинули усі рідні. Я була зовсім безпорадна. Коли він ніс мене, я мріяла, щоб це не скінчилося ніколи. Потім я водила його в наші церкви і зруйновані храми. Пітер був допитливим, говорив, що ніколи і уявити не міг що опиниться так далеко від рідної домівки. У Валетті, у храмі святого Івана, він побачив гробівець одного із великих магістрів і заплакав. Там були зображені його співвітчизники. І, здається, їх називають запорожцями. Я теж вразився, коли побачив запорожців на барельєфах наших церков. Хоча, зрештою, у цьому немає нічого дивного. Ці хлопці воювали в багатьох іноземних арміях а запорожці зображені на гробівці, турецькі бранці, галерники, повторно взяті в полон мальтійськими лицарями. Жоден із них не повернувся на батьківщину. Пітер був дуже схожий на ті зображення, здумлував, мовила місці А Усе так переплутано в цьому житті. Як ви гадаєте? Я посміхнувся. Коли він від'їжджав, я мовляла його залишитися. Утім, це саме говорили йому і англійці. Вони казали, що якщо він повернеться, його розстріляють. А він не вірив, а можливо просто хотів повернутися. А там, як уже буде? Ви були у нього закохані? Вона хвилину промовчала. Коли ми розсталися, я пішла у монастир Бенедиктинок у Рабаті. Мені нічого більше не хотілося, а потім якось усе налагодилось. Якось. Я пішла з майстеря, не встигнувши, слава Богу, прийняти пострих і дати обітницю. А як ви гадаєте Майкле? Його справді розстріляли, коли він повернувся? Наймовірніше так. Вам потрібно було його втримати, місі Святого. Що ви? Він був таким, таким одержимим. Він би тут умер від туги. А ви, ви, Майкле, Хіба вам не хочеться повернутися? Ні. Дякую за чудесну каву, дорога Стефанія, і за цікаву розповідь. Шкода, що нам рідко вдається ось так посидіти. я звився і навіть поцілував її руку.